А як посходились всі, і велика зібралась громада, словом звернувся до них Алкіной, і так він промовив. Слухайте, люду вожді і правителі всі феакійські, Висловлю те, я, до чого у грудях мій дух спонукає. Цей од чужинець, а хто він не знаю. В блуканнях у дім мій з заходу сонця прибув, чи, може, зі сходу, недавно, просить відправить додому, і запевнення в тому благає. Ми, як звичайно, від'їзд той готові йому влаштувати, бо ані він, ані інший, хто в дім завітає до мене, тут не благатиме довго свого повороту додому. Отже, чорний спустім корабель, що на море священне, плине уперше. Два п'ятдесят юнаків йому в поміч виберіть ви, що найкращих, які у нас є у народі. До кочетів хай прив'яжуть вони свої весла й на берег вийдуть, у дім наш прийшовши, потому нехай приготують швидше обід». Всього я удосталь до нього постачу. Це я наказую хлопцям. А ви, берлоносні державці, разом усі до мого приходьте пригарного дому, гостя у покоях моїх у щирості дружній приймати. Не відмовляйтесь ніхто. Запросіть і співця «Демодока». Богонатхненного має, бо дар от богів він піснями радовать нас, якої б не кликало серце співати. Мовивши це, він пішов уперед, а за ним поспішили всі берловладці, пішов і окличник співця запросити. «А п'ятдесят два грибці!» Молоді, що звелів їх обрати, вийшли, як він наказав, на берег невтомного моря, до корабля підійшли уздовж узбережжя морського, зсунули чорний вони корабель на воду глибоку, потім і щоглуй вітрила, на ньому, як слід, приладнали, стропками весла усі в кочитах закріпили рядами все, як належить і білі в вгорі розпустили, свій корабель на котві закріпивши. На берег всі вийшли, і до алкіноя розумного в дім подалися високий. Повно людей тоді в двір, перед сінок і в самий будинок понабивалось було молодих і старих там багато. Разом дванадцять овець, Алкіной для учти зарізав вісім свиней білоіклих і пару волів круторогих. Шкуру із них поздирали й обід спорядили жаданий. Любого всім співомовця привів тим часом окличник. Муза любила його, але злом і добром не ділила. Світло очей погасила та спів дарувала солодкий. Крісло окличник йому понтоной сріблокуте поставив, спиною серед гостей до колони його притуливши, потім формінгу дзвінку на кілку дерев'янім повісив над головою його і показав, як дістати рукою струни кошика з хлібом. На гарнім столі він поставив. Тут же і келих з вином, щоб пив, коли серце запрагне. Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли вже голод і спрагу вони вдовольнили, Муза співця надихнула мужів оспівати славетних співом, що слава його до широкого неба сягала, про Одісеєву сварку за хілом, Пелеєвим сином, як на розкішній учті богів вони злими словами лаялись несамовито, й мужів Володар Агамемнон, нишком радів, що знатні Ахеї отак посварились бо як ознаку добра провістив йому в храмі піфійським феб Аполлон, коли в Бога спитати поради ступив він через поріг кам'яний, то з волі великого Зевса був лише початок нещасть, що найшли на Троян і Данаїв.